Les 11, i... les 11 i 11 minuts. Per ser l'altre dia vam parlar de riscos laborals. Aquesta noia que canta té pòlips al coll. Potser que li facin un curs de riscos laborals, també. <ríe> Perquè... Perquè tindrà problemes amb les cordes. Que respiri pepec i aigua seguit. Xavi Mir, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. No em critiquis la meva veu, sisplau. No. Tinc una veu de nas terrible i veig que comences molt fort. Bueno, com mitja Catalunya, que està amb grip o es o saps? Sí, Déu-n'hi-do. Tenim... Sí. sí, ara sí que hi ha epidèmia. ara ja hi ha... Sí, ho, hi ho va dir la, la Geli. Tècnicament ja hi som? Sí, sí. és a dir Tu pots tenir els hospitals que no t'hi els malalts a la sala d'espera, però no hi ha epidèmia. Fins mm. que la consellera diu, ja, ara, ara sí. Llavors, és, bueno, Ara Mo. Eh? Ara ara ja tenim. Tenim Catalunya col·lapsada, la mititat de Catalunya col·lapsada per grip, la meitat de Catalunya col·lapsada per fred i, i neu. Bueno. col·lapse tot el nacional. Sí, sí. sí No, par sí. no parlava del col·lapse financer... De... El col·lapse polític... El, tot això, el... tot això. I els blocs es col·lapsen o no? Mai de la vida. No es col·lapsen els Mai blocs? Mai de la vida. Com Hi ha moltes que... autopistes per navegar per aquests blocs i no, sí? no es col·lapsa ningú aquí. Parlem de blogs amb en Xavi Mir, com tots els dilluns, i, i coneixent blocs que, per cert, agraeixo molt a la gent que ens segueix eh, a través d'internet, eh, aquells blocaires que ens han anat referenciant eh, recentment... Sembla que la xarxa, la xarxa de blogs doncs, eh, també s'ha pres una mica com a seu aquest espai i des d'aquí ho agraïm i eh, els animem a ser més participatius vull dir, que, que ens critiqui, ens diguin coses i ens expliquin coses d'altres blogs no? sempre és bo això doncs sí, amà, recordar als oients que, que tenen a la seva disposició a la webcam a l'adreça Uh, Radiorenys.cat/ com era. Video directe. Videoe PHP. Un que ens poden, ens poden veure aquí a la web que tenim a l'estudi chatejant nosaltres i ens mm. poden fer recomanacions uh, o el que vulguin. Avui en principi tornem a la dinàmica habitual de la secció. Mm de parlar específicament d'un bloc, però qualsevol persona, en un moment donat, vulgui fer un comentari del que estem dient o proposar-ne un altre, ho poden fer. A través d'aquest sistema, del, de RadioArenys.cat, barra VidaDirecta.php, o a través del web, del, del correu electrònic de la placeta, la placeta arroba RadioArenys.cat, nosaltres el recollim i a partir d'aquí doncs, en Xavi Mir s'encarrega de gestionar tota aquesta informació que al cap i la fi aquí qui sap de blogs és en Xavi Mir. Mira si ens sap que la setmana passada en Raimon li deia i blocs de periodistes i Re en un moment, pum pum, n'ha trobat un que a més a més de ser de periodista ens permet fer la volta al món. Vull dir que, que és espectacular, ho té tot pràcticament. Doncs sí, a veure, de fet, el que vam fer el dilluns passat, eh, que va ser molt participat també, Uh, va ser això, demanar, que, demanar a la gent que ens fes recomanacions de blogs. No? I, de fet, un dels primers, una de les primeres recomanacions que em va arribar a través de, del, Facebook, del Facebook mateix, em penso que va ser... Uh, que avui també ho hem tornat a fer servir, uh, la gent que, que té Facebook, doncs uh, li ha arribat també aquesta convocatòria pel programa, doncs uh, una de les primeres recomanacions que ens va arribar va ser el bloc que farem avui, que es diu La Volta dels 25. La Volta dels 25? És així. Que I, són 25 i... que fan una volta, no? Això, i, i, i què són aquests 25, <laughs> no? 25 ànecs d'octubre uh, i de cre... creubert, o... I a on fan la volta, saps? Ah, o aquí, al d'aquí. No? Exacte. No, doncs això és un, és un periodista que es diu Marc Serena, que és el d'Àliga, i uh, els 25 són els, és la seva edat, són 25 anys. Ah, molt bé. I la volta és al món. La, monta, la volta al món amb 25 anys? El món anys. mundial, que es diu ara, sí, sí, el món sencer. Impressionant, amb 25 anys, m'ho dius en sèrio? <coughs> és així, tal com sona. Quina enveja, sana, però enveja el cap i a la fi. El Marc que ens diu, uh, a la presentació del blog, diu, soc periodista per això comentari abans, acabo de fer 25 anys i he decidit anar a donar la volta al món durant un any. L'objectiu és entrevistar 25 joves de 25 anys a diferents països. M'agradaria que això en sortís un llibre. Aniré deixant rastre de l'aventura en aquest quadern de viatge referent-se al blog. Escriure poc, però cada dia. I aquí el tenim. I jo ho està complint? És a dir, cada sí. dia, poc, però cada dia... No l'he controlat eh, cada dia, cada dia, però jo diria que sí, que sempre hi ha alguna coseta, perquè el blog és relativament jove, eh, té, és, de, és del novembre, va començar l'11 de novembre, mm. i, i té moltes entrades. Déu-n'hi-do. Per tant, eh, 25 anys, decideix fer la volta al món, amb un any, i a poc a poc va, va escrivint una mica les seves peripècies en aquest blog. Quina adreça té el blog? El... L'adreça, mira, ell en principi té un domini propi, és eh, les 3 W, o sigui, HTTP 2.2 barres, W, sí. w, w, w la volta dels, això, amb lletres, i 25 amb números, puntcat. La, la, la volta dels, dels 25 25, 25, amb números, puntcat. Això és domini propi, tot i que el bloc està allotjat a, a Blogspot. Eh? Correcte. L'interfície és Blogspot. Que això hi ha molta gent que ho fa, és a dir, no és el primer que ens hi trobem sí. que obre un bloc a Blogspot però després es compra un domini i redirecciona eh, aquest, aquesta adreça de, de Blogspot cap, cap al seu domini, no? Efectivament, sí, això és una possibilitat que existís i que molta gent la, la fa servir. Va, comencem ja, Jo estic ja estic ubicat El primer que sobta molt és que té un, un titular molt gros És a dir, i molt molt lluminós És un sí. bloc blanc Però que té una fotografia d'un cel Un món on surt probablement a aquest noi, en sí. Marc Serena... En Marc Serena, mirant-se aquesta bola del món una miqueta simbòlicament, no? d'allò Mont, vaig per tu, no? I espera'm que vinc, no? Ojo que vaig, saps? Se estar mirant I no, no, és una, és una fotografia molt mm. macia, lluminosa, com tu deies, no? Mm. Que, que, que queda molt bé com a capçalera del bloc i que, bé, de, juga una mica més amb, amb, amb la imatge, no?, que, que altres blocs que potser, en principi, doncs, són més avorrits com, perquè són només de text, no?, vull dir, saps jugar molt bé amb això. Mm. I, com es pot eh, observar, si fent una ullada ràpida al bloc, eh, juga molt, o sigui, penja moltes imatges, eh? Molt. si la seva volta al món la il·lustra moltíssim. Eh? Hi ha fotografies, estic mirant per aquí, de Macau, eh? de Bombay, també he vist alguna fotografia per aquí, sí. de, de pel·lícules, ara explicarem això de les pel·lícules, fins i tot de partides de cartes i de, de llocs on dorm. És a dir, ell va amb una càmera i suposo que amb un, amb un aparell que li ho permeti fer ràpidament, anar penjant moltes d'aquestes fotografies. Doncs sí, és com una mena... És el, el, el, el mite i el mític viatge del de Willy Fogg, sí. sí, no? però passa per la xarxa, eh? O <laughs> 2.0, Willy Fogg 2.0, com si diguésim. Mira, si sembla com fem uh, habitualment, <coughs> perdoneu que el to de, la, la veu aquesta de nas no i si els processos de, de tant tan en tant. Eh? De què escriu? Uh, perdó. Uh, el primer punt. a uh, la L'ha el l'11 de novembre, com et deia, i diu... Començo... Uh, el títol. Això comença. I comença un viatge llarg, que ha durar almenys un any. Espero haver-me acomiadat de tothom. Si no, doncs ho faig ara. Això de donar la volta al món en fa una mica de respecte. No sé si seré capaç d'acabar, uh, si em rendiré pel camí, si se'n farà llarg, si és estalviat prou. L'únic que sé és que l'esforç haurà valgut la pena almenys per les abraçades i els bons desitjos que me n'he endut a la maleta. El meu recorregut comença per Àfrica. Després aniré a Àsia, Oceania, Sud-Amèrica i Nord-Amèrica. Marxo amb un Round the World Ticket, que això, per qui vulgui, té l'enllaç en el blog i tafanejar una miqueta com funciona. Uh, prometo fer servir aquest blog per anar-me desfogant. Ajudeu-me quan ho necessiti. I aleshores el que fa és posar una, un mapa del món... Mm -hmm i uh, traçar-hi una miqueta doncs, uh, aquest viatge que, que ell que té per ser, com deia, doncs, començant per Àfrica, després passant cap a l'Àsia, que és on és ara. Correcte. Si mirem al darrer punt uh, d'avui mateix, sí, 12 de clar. gener, doncs, uh, el xiquet corre per Bombai i està en una pe·li de Bollywood. Impressionant. S'ha liat amb, un, amb una filmació d'una pel·li de Bollywood. Diu, ens han maquillat, ens han vestit, ens han donat dinar, hem esperat llargues estones jugant a cartes, hem passat tot el dia per una escena, però ha valgut la pena. Ha estat un far de riure. Hem pogut veure el cinema indi des de dins i hem compartit càmera amb Karina Kapur, suposo que no pronuncio bé, però deixem-ho aquí, sí. un superestat total de Bollywood, i a tots els extras ens han pagat. Imagina't! Que Bollywood ha de tenir peles, eh? Sí, sí, perquè, per... perquè, a més, ja hi surt una mà de gent impressionant. Sí. Vull dir... <laughs> sí, sí. <laughs> La pel·lícula es dirà, i aquí segur que tampoc ho pronuncio No, no, ben, ja dic jo que no. Canvac-ish, o alguna cosa així. Uh -huh. I també hi participarà, eh, hi participarà Sylvester Stallone, o sigui el, el Rambo, eh? El actor aquell nord-americà. D'aquí uns mesos, els millors cines indis. No sé si aquí, sí que, aquí em sembla que hi ha alguna sala o algú que projecta cinema de vòli de tant en tant uh, sí, havia, hi va haver el projecte el cinema Maldà uh, sí, uh, uh, eh? se'l va comprar un indi que volia fer pel·lícules de vòli però crec que, la, que el va acabar tancant crec que el va ta acabar tancant perquè no li va funcionar bé em diuen que el cine, el, el cine casal de tant en tant en fa alguna de, de Bollywood, però com a sala estable de cinema els, cines, els antics cines Maldà havien estat eh, preparats per fer Bollywood, tot i que repeteixo és, i em sembla recordar que fa uns mesos vaig llegir que l'havien tancat perquè no, no anava ni amb rodes. Després també tenim la Casa Àsia, que suposo que de tant en tant sí que fa... Suposo que sí. festivals de cinema i activitats relacionades amb, amb tot això, no? És a dir, que haurem d'estar atents a qui fa pel·lícules de Bollywood, i si en aquestes pel·lícules de Bollywood, i apareix un extra que es diu Marc Serena. Amb perquè... pinta català, no hi <laughs> ha? Exacte. Amb <laughs> català, perquè... I a més d'aquests que juguen a cartes, perquè igual saps... <laughs> Ara, veure una colla d'indú jugant a la botifarra... No, segurament no jugarien a la botifarra, però, <laughs> però hauria estat bé, això. Què més diu, Xavi, aquest blog? Què més? Doncs mira, és un blog... Mm. Bàsicament, eh, la idea del blog és maca, vull dir, de, de poder-lo anar seguint el seu viatge i de veure quines coses explica mm. i com va fent aquestes 25 entrevistes eh, a 25 persones o persones de 25 anys, no? Vull dir que de diferents països amb aquesta, amb aquesta constant. Però anar documentant també tot aquest viatge. Mm. Uh, en Marc Serena, va a dir que, um, és com, a, com a periodista, uh, sembla que està bastant, espe en, bastant especialitzat en el tema aquest de la xarxa. És a dir, uh, havia fet, o fa, no sé, a Catalunya Ràdio, un espai a dimecres que fa quarts de dotze de la nit, una secció que es deia En Xarxa, Correcte. a Catalunya Ràdio. Mm. I després també ha fet col·laboracions per a ICAT-FM referents a temes de xarxa, no? Vull dir, diversos treballs d'això. Doncs, D'internet. D'anargar, i... etc etc. exacte. Uh, per tant estem parlant d'una persona que probablement abans de marxar ja tenia clar quin sistema utilitzaria, sobretot clar, aquí hi ha un sistema logístic, és a dir, la xarxa està tot arreu però de tenir accés a la xarxa i fixeu-vos, parlàvem del darrer punt uh, d'avui dia 12 de, 12 de gener és a dir, avui mateix, aquest que hi hagi ara en Xavi Mir però que aquest apunt que és realment breu, va acompanyat d'una, dues, tres quatre, cinc, sis sis fotografies és dir, per tant, aquí ha d'haver una feina prèvia de descarregar la fotografia, pujar lo o baixar-la de resolució o el que és, i després poder-ho poder-ho enviar. I tot això necessita una, task, una feina prèvia de previsió, de dir, bueno, com m'ho faré i jo no em connectaré. No? I en aquest sentit sembla que ho has resolt molt bé. Sí, bé, jo no sé com resolt el tema del, de l'allotjament, si, perquè diu que no sap si haurà estalviat prou, si va d'hotels amb connexió wifi o sí, oh. si va d'albergs i dormint com pot o com funciona, però clar, eh, si vas per, pel món amb un portàtil que trobes la compatibilitat amb totes les connexions i tot això, en principi no és gens no hauria de ser gens difícil, no? Però clar, has de trobar aquesta, aquesta, aquesta activitat combat... en tot moment i portar la màquina i que t'aguanti i que puguis anar posant bateria i no sé. No. I, quan, home, I quan tens previst anar per, per, per Àsia, però també per l'Àfrica i fins i tot per algunes zones d'Oceania, és a dir, jo crec que al Japó, per exemple, no, no has de tenir massa problema, però però a Moçambic ja la cosa es complica una mica, saps? Clar. I vull dir que en aquest sentit tot això ho has de tenir molt ben previst i, sens dubte, Marc ho té previst perquè doncs, els, els apunts del bloc gairebé, com deien en Xavier Mirson, són diaris, eh? i per tant ell sembla que això ho té molt ben resolt. Sí, sí, mm. és curiós. Uh, valdrà la pena anar-lo seguint i a veure doncs, quan arriba també a Oceania, a Sudamèrica... I, I si realment s'hi passa tot un any, perquè jo trobo que en dos mesos ja ha fet molta feina. Sí, sí, sí, sí, això també és veritat, corre molt. Eh? I ja ja, ja s'ha ventilat l'Àfrica, representa, sí. no? Buscarà... Sí, sí, sembla que sí. I bueno, ja, ja sí, a Àsia, Déu-n'hi-do, eh? dir perquè pel Quebec, veig, eh, Japó, Corea del Sud, Xina, Hong Kong... Bueno, com a mínim aquests jocs ja... Sembla es que el els he fes? visitat. Eh? Vull dir que s'ha fet Xina amb un plis-plas i mira que és gros aquell tros <ríe> eh, Va, més coses. Més coses, a veure... <ríe> Una cosa que té uh, aquest bloc és la versió en castellà. Ah, molt bé. Compte que això uh, és molt diferent del típic traductor del Google, eh? Vull dir, no és que cliquis un botó i et faci la traducció aquella de màquina que sembla en els anuncis aquells de la Renfe de diferents veus, que és com un puzzle, una cosa estrambòtica i rara. No. Uh, té versió castellana que mh, suposo que potser a partir d'una traducció automàtica, però que està ben redactada. Mm. Eh? Vull dir que la repassa. I a més a més, la té amb domini propi. Uh, HTTP 2.2 3B un altre cop, La lavueltadelos25.com. Ah. Molt bé, aviam. O sigui, la catalana té el punt cat, vale. però la, la castellana no té el punt ES, que això està bé, té el punt com. Está molt bé, la fa internacional. Ah, uh, això. Ja va bé, ja <laughs> Ja va bé, mira. I aquí lo tenemos, todo igual, soy periodista... I de repente, repente canviem els de lengua. I de repente canviem de lengua però no canviem-nos nada, eh? és a dir, les fotos en el mateix no, no, clar, en el clar, mateix clar. ordre, tot molt ben treballat. Lògicament, perquè la gent de parla hispana doncs, pugui també seguir aquesta interessant volta al món, i encara jo l'animaria a fer-ho en anglès. No, no li dic res del hindi o del xinès i aquestes coses, però com a mínim l'anglès. Tot, tot igual no és, eh? No? Ja no? Canvis. Sí, sí, sí, sí. Mira, espera't eh, eh, un moment, deixa-m'ho confirmar, però en els links dels amics, vale sí. uh, canvia, sí. veus? Per exemple, espera, la... La volt, mira aquí, la volta dels 25.cat. En els links amics, um, en català, per exemple, té ICAT FM, sí. que en castellà no hi és. Ah. Uh, mira, el Tahir Blog, Bajo Coste, Blog de Viajes... Eh? Sí, sí, sí. És o sigui dir, que sí que és semblant, però ben bé el mateix no, perquè, ja et dic, en els, els, els links, eh... Uh, els gambutzins, aquests tampoc, tampoc hi són en castellà, los gambutzinos, no, no, no els té... És a dir, els blocs de d'ellos de, no, o sigui, de no són els O sigui, que s'ha de periodista i Ai. està fent per veure si en català o en castellà explica les mateixes coses. Exacte, eh? potser perquè... la lectura canvia una mica. Potser en el bloc que el castellà ens explica que fa codits de catalans, no? T'imagines? <laughs> si, si no fos perquè soy català segurament esto no me passat pasado. Bueno, uh, en tot cas, però massa part, el okay. que està clar és que... Bé, és que ja, aquí hi ha una, feina doble, la, una sí, feina doble i que cal reconèixer el mèrit d'aquesta feina doble. Eh? El que passa és que suposo que quan fas un blog d'aquest estil basat justament en un viatge, clar, les estones que estàs allò, interactuant amb persones no? i fent aquestes entrevistes i preparant el viatge i tot això doncs tens feina, però hi ha moltes estones de solitud, Suposo de viatge que sí. de... i que deu poder aprofitar, no? M'imagino. Suposo que sí, que deu donar-te moltes hores de, de planificació i d'espera de... i, i que en aquestes hores doncs, pots dedicar-te de en... a fer aquestes coses. De fet, això del català i el que estarem amb els blogs aquest és un debat en el qual ja hi entrarem, no? però és, un... és un... una inquietud que moltes persones que s'introdeixen en, el... en el món del blog tenen, sobretot si són blogs no específics de temes estrictament catalans. És a dir, que no hi fa una volta al món i, evidentment, ho fa en català perquè probablement és la seva llengua materna, però diu, escoltem i si algú de Venezuela o d'Albierzo, de, no? que també li interessa i no coneix el català, no? I molta gent que no fa blogs específics de, de coses relacionades amb el, amb el país, amb la terra... Doncs també s'ho qüestiona, no? sobre el tema de l'idioma. És un tema que, que ja hi entrarem, però que és un debat interessant. Sí, sí, jo. a veure, si el cap i a la fi és comunicació, doncs, eh, l'eina de la comunicació és l'idioma i si et fas servir més d'un, doncs comuniques i arribes a més gent. No? Mm. Com, combinar això amb el que és la teva pròpia naturalesa, el públic natural a qui en principi et dirigeixes i, i, i calibrar doncs, eh, si l'esforç compensa l'objectiu que puguis obtenir. No? Perquè si fas una corrada, en, en anglès o en, su en suec o en suahili o en el que sigui i no llegeix ningú, doncs potser no val la pena. No? Probablement aquest també és un debat que a països més de més desenvolupats com Japó, per exemple, no tenen, perquè ja ho fan amb anglès i no els hi genera cap mena d'inquietud. Aquí, probablement, si tinguéssim el mateix nivell educatiu en idiomes que tenen allà, doncs probablement aquest problema no el tindríem. Eh? Podríem fer català i anglès i ens estalviaríem eh, qüestions de... Hi ha qüestions interiors, eh, de interns. De consciència. Ara, vinga, més coses, va. Més coses. Una cosa interessant eh, que ens permet també canviar una miqueta d'àmbit és un enllaç que té en el, en el blog que va cap a un grup de Facebook. El grup de Facebook de la volta dels 25. És a dir, eh, dintre d'aquesta xarxa social es poden crear grups mm. i ell eh, ha agrupat dintre d'aquesta xarxa doncs, totes les persones que els segueixen, que el volen seguir en aquest viatge. Aleshores, hi ha l'enllaç... I, a part del seu perfil, del perfil d'en de Marc Serena a Facebook... Sí. Hi ha aquest grup que segueixen més de 400 persones. Corai, doni-do. I això li permet, doncs, eh, quan penja un apunt, eh, enllaçar-ho, eh, li permet doncs, posar-se en contacte, per vull dir, enviar un missatge simultàni a totes les persones que estan seguint aquest grup, etc Per tant, combina eh, comunicació a través de blog amb comunicació a través de xarxa social, que és força força efectiu. mm què més té? Coses més habituals dels blocs, que ja hem vist en altres ocasions, que és l'arxiu, l'arxiu del bloc està, està molt bé també, molt pràctic, les etiquetes, mm. que en el cas d'un bloc monogràfic com aquest de, de viatges, doncs eh, són etiquetes corresponents als països o als continents eh, mm. que va passant, i, per tant, doncs ens permeten un moment en un moment. A veure què he dit del Japó, doncs ens anem cap al Japó. A veure què he dit de l'Àfrica, doncs, en anem cap a l'Àfrica. I té les etiquetes que ens permeten fer aquesta adreçera. Deixa'm fer un apunt. Sí. Uh, ens estan seguint per internet. Anem Sir Charlie. Un, Sir Charlie. Un, sí, un, un, una persona que ens segueix que... Crec que sé qui és. Sí? Sí respon a les inicials C, O, uh, el conec. Molt bé. Doncs, sí, si, sí. Si, atenció, Sir Charlie, si respons a les inicials C, O... sí. Digues sí bueno, escriu sí. Bé, en tot cas, Sir Charlie que ens diu que el blog és a dir, ens està seguint i, i mentre se'l va mirant diu el blog i descobrim la curiositat que a Frigo a Xangai es diu Walls W a l l s t Observador també. Sí, sí. Sí, Sir Charlie és C.O. Ah, gràcies, coneixem, Sir Charlie. Vam tenir l'ocasió de conèixer-nos personalment. Doncs, doncs uh, esplèndid, gràcies, eh. Uh, seguim. seguim. Mantenim l'anonimentació de Charlie. <ríe> sí, uau. Wow. Ah, i al Vilapou, el Vilapou diu que, que ens segueix testimonialment perquè no té altaveus. Tampoc, no, ara no li diguem, no li podem dir res perquè no ens sent, però hi ha que es diu Vilapou. Vilapou, un dia parlem del seu blog també, que és molt curiós. Està especialitzat en escales. Ah, sí. Escales de, perdona, escales. Uh, escales d'escales. Sí, de tota eh? manera. És a dir, escales de pujar, nen baixa una cosa de l'armari, que fas una escala i ten files. Exacte. Ah, I sí? d'altres i d'altres, vull dir, de construcció, tot el que siguin escales. I agim, gent... perdona, a eh, Vilapeu. No, ha... és, és originalíssim, eh, ens sorprèn eh? molt. Molt bé. Doncs escoltam, uh, doncs ja, ja en parlarem de de Vilapeu. <fut> Més coses. <fut> Més coses la possibilitat de subscriure's en el, seu, en el seu blog. Sí, Això també ho havíem comentat altres vegades, però hi ha una pestanyeta, un petit enllaç, que tu cliques allà i, doncs, a partir del teu gestor de subscripcions, doncs, pots estar al dia. I, aleshores, cada vegada que eh, en Marc Serena doncs, penja un nou apunt, vés a saber des d'on doncs tu ho reps en el correu electrònic i, i tira milles, eh? I no t'has d'amoïnar no de Ai, que si no me'n recordo més de visitar-lo. No, no, ell ja t'ho recorda perquè em... T'envia un... El un correu electrònic. Això va en contra de les visites, pregunto? No. Si saps que els blogs es valoren molt les visites. Si, si doncs tu, no sé. Si tu, no rep, si tu reps la l'apunt directament al teu correu... El teu però perquè correu, pots fer el visionat des del gestor aquest, oi? Doncs clar. no sé, si, com, si computa o no computa. És, un, vaja, no és una pregunta, saps allò que de vegades penses està bé que no enviïn el correu, però quan que en els blogs es valoren les visites i aquestes coses, vés a saber si això et va a la llarga et va en contra. No sé. Jo imagino que és, si no computa, deu ser qüestió de, de, de sumar a, a les visitats reals que tens els subscrits, és com els diaris no? les subscripcions i els venuts de quiosc. He no? mm. doncs, deuar per aquí la suma cosa. de les dues coses. Vinga, més coses, va. Re gairebé per acabar, hi ha el típic llistat d'enllaços, mm. ell posa sobte l'epígraf de webs amigues, i bé, doncs, a, a, a part del comentari que hem fet abans, doncs, que els enllaços no són exactament els mateixos en la versió catalana o en la versió castellana, doncs, uh, si, si voleu fer, es pot fer una repassadeta als, als diferents enllaços,